Пісня п'ята Зміст п'ятої пісні День сьомий і далі до кінця тридцять першого дня Рада богів Вони посилають Гермеса до німфи Каліпсо з наказом негайно відпустити Одіссея. Каліпсо дає Одіссеєві знаряддя, потрібні для побудови плота. За чотири дні судно готове, і на п'ятий день Одісей відпливає, одержавши від Каліпсо все потрібне в дорозі. Сімнадцять днів плавання триває благополучно. На вісімнадцятий день Посейдон, повертаючись від Ефіопів, упізнає в морі Одіссея, що плив на легкому своєму плоті. Він насилає бурю, яка руйнує плід. Але Одісей одержує від левкотеї намітку, яка рятує його від затоплення. Цілих три дні носять Одісеї бурхливі хвилі. Нарешті, надвечір третього дня, він виходить на берег Феакійського острова Схерії. літ Одісею. Щойно проснувшись, Еос із постелі Тіфона ясного встала, щоб світло нести і смертним усім, і безсмертним. Вже на нараду зібрались боги, і сидів поміж ними Зевс громовладний, що всіх перевищує міцью своєю. Їм не забула Афіна про всі Одіссеюві лиха, розповісти турбувалась, що в німфи він так забарився. Зевсе наш батьку, і всі ви, одвічні боги, всеблаженні, хай не один володар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 Терплячи лихо-тяжке, на острові нині сидить він в домі у німфи Каліпсо, яка силоміць його й досі держить у себе, і не може він в рідну країну вернутись. Ні кораблів веслохідних немає він там, ні супутців, щоб помогли йому їхати лоном широкого моря. Любого сина його, Вороги замишляють убити десь по дорозі додому. Вістий про батька питати, в піло священний поїхав він, та в лакедемон приславний. Відповідаючи, Зеус, що хмари збирає, промовив, що за слова в тебе линуть, дитя крізь зубів огорожув. Чи не сама би ти думку колись подала і пораду, як Одісею, вернувшись додому, за себе помститись? Ти проведи лемаха уміло, адже це ти можеш, щоб не ушкоджений він до своєї прибув в батьківщини, а женихи, щоб ні з чим на своїм кораблі повернулись. Мовивши це, Гермесе, гукнув він коханого сина. Знов, як і завжди, ти нашим Гермесе-провісником будеш. Німфі, скажи, пишнокосій, про вирок ти наш непохитний. Щоб повернувся додому, свого одісей витривалий. Тільки б не смів його хтось із богів чи людей супроводить. Хай на плоту міцно збитим. І, хоч лиха зазнає, в схерію широко скибу на день аж двадцятий прибуде в землю феаків, що їх ріднею вважають безсмертним. Серцем вони і його, як безсмертного бога, вшанують, і кораблем відішлють у рідну його батьківщину. Золота стільки і й одежі йому надававши, скільки з-під трої свою одержавши здобич і пайку, він не привіз би ніколи, хоч би й повернувся щасливо. Доля судила і рідних побачить йому, і вернутись в високоверху оселю і в рідну свою батьківщину.